Salmul 246 Al tainei Sfântului Maslu Aleluia, Slavăți ți Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, cu uleiul sfânt al milei tale, rănile păcatelor noastre ne-ai alinat. Aleluia, slavă Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, cu uleiul răbdării tale, sufletul ne-ai umplut și mânia noastră în blândețe ai transformat. Aleluia slavă Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, în straiul hărniciei ne-ai îmbrăcat și de lenea păcatului ne dezbrăcat. Aleluia slavăție Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, cum smirna smereniei tale, slava deșarta lumii din inimile noastre ai alungat. Aleluia slavă Doamne, Iisus Hristos, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, focul patimei și desmulării trupului în crinul curățeniei l-ai schimbat. Aleluia, slavăție, Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Masu, buruiana zgârceniei din grădina noastră ai aruncat și mâna milei noastre ai vindecat. Aleluia, slavăție, Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Masu, gura lăcomiei a astupat și cumpăna cumpătării în cuget ne-ai așezat. Aleluia, Slavăție Doamne, fiindcă prin taina Sfântului maslu, șarpele invidie de la noi le-a arungat. Și cum să dobândim prin blândețe po omul vieții veșnice ne-a învățat. Aleluia, slabă Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Maslu negura păcatului a împrăștiat, și cu aura harului tău ne-a iluminat. Aleluia, slabă Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Maslu în ta cea binecuvântată. Un loc pentru sufletul nostru ai așezat.